Patul lui Procust, pista 15 Până în cele din urmă, am ajuns la convingerea că a fost trimis de o femeie care n-a ținut să păstreze pentru folos personal un asemenea document. Pagina era gata aproape culeasă, cu clișee fotografice și facsimile care ar fi produs senzație. Ladima, care se înverșuna ușor când nu-și vedea victimele în față, așezase totul cât mai expresiv. Nu știu dacă Gheorghidiu a aflat întâmplător sau i-a spus Mateevici de acest chilipir polemic. Destul că, dându un telefon acasă la noi, a cerut ca tata să se ducă neîntârziat la redacție și să scoată pagina cu frontașul liberal. S-o aducă la noi unde avea să vină și el. A cerut, frământat de gânduri, cu un zor nervos și dosarul și corectura foii. L-a examinat îndelung. Pe urmă a împachetat-o frumos și a chemat la telefon chiar de la noi, din birou, pe cel amenințat. Eram și eu acasă. Alo, domnul Anibal Dimescu? Foarte bine, aci n-ai Nu pot să știu ce mutra a făcut celălalt, dar cel de lângă noi avea fălcile rase, mari, căzute, dar ochii verzi, stinși totdeauna, îi avea acum fix, își absorbea buzele. M-a uimit ce palid devenise. Îi se vedea o mai puține, dar clare, ca o stropelă roșie, pe enjenișurile vaselor sângerii din obrajii căzuți, din spinarea nasului poros și coroiat. Ședea în fotoliul larg, de piele neagră burducată, împărțită în romburi molei de uzură. Avea emoția unui debutant, dar făcând o sforțare de bolnav cu voință, a vorbit cu un aer de familiaritate, de indiferență și bunăvoință de neașteptat. Uite ce e dragă! Una din gazetele de după amiază pregătea pentru astăzi o pagină de necuvințe la adresa dumitale, pe baza unor documente probabil apocrife și se strâmba cuind buzele ca un dos de găină chiar la telefon. A tușit puțin. Întâmplător am aflat, din fericire la timp, și sunt bucuros că am avut atâta trecere ca să împiedic apariția. Îți trimit foaia în corectură ca să vezi despre ce e vorba și eventual să iei măsuri. Pretinsele documente eu nu le-am văzut. Cred că omul nevăzut de la capătul firului a leșinat după ce a bălbit câteva vorbe amărâte, la care Nae Gheorghidiu a mai adăugat. Ți-am telefonat ca să fie acasă și să primești personal corectura, să nu cadă cine știe în mâinile cuiva. La revedere, la revedere! Pe urma a rămas o jumătate de oră în fotoliu, emoționat, în lumina verde gălbuie a abajurului, fumând țigară după țigară, fără să știe că mama i-a dat bună ziua. Abia târziu a văzut-o, i-a spus cald, mulțumit, cu o voie bună obosită după atâta emoție. Ce mai faci spălăcito?" Și-a primit invitația la masă, căci la el acasă era obișnuit să nu-l aștepte. Tata a chemat un servitor pe care l-a trimis cu corectura. Gheorghi Diu a luat apoi dosarul, l-a băgat în servietă la el. La masă a fost drăguți cu toată lumea, parcă mereu înduioșat, radios. Au devenit de atunci el și Anibal Dimescu cei mai buni prieteni. Nai Gheorghidiu a căpătat o sinceră afecțiune pentru celălalt. I se părea acum, nu știu cum, mai uman prin greșeala lui, mai aproape de sufletul lui și îl iubea. A început să-i laude calitățile politice cu o ostentație exagerată. Au fost mai târziu mereu alături, mai pe toate chestiunile. Ușa se deschide larg și Emilia apare din nou cu o tavă pirogravată și pe ea o linguriță de dulceață și cafea. Mi-e o silă cleioasă. Valeria spune că ți-o fi sete cu căldura asta. Întreb cu jumătate voce. Crăitorasa, sa varăta a plecat? Nu, mai avem puțin. Sunt stânjenit de parcă sunt un cas patologic. Alături de mine, în casa asta străină, e o viață de familie cotidiană. Mă simt gol așa în pat, ridicol. Ascultă, dragă, mi a adus cafeaua așa prin cameră cu ea? Știe că sunt aici? Îmi răspunde cu buza de sus în piele scurtă, firesc ca și cum ar mânca. Și dacă știe? Cum și dacă știe? I-am spus că e un coleg de la teatru cu care repet și că tu acum citești până mă întorc. Ce vrei să fie? E stupid, dar în definitiv poate să fie și așa. Da, dar atunci închide ușa repede. Într-o miercuri seara venisem pentru masa de seară, căci luni, miercuri și vineri luam seara masa la părinți. Când am văzut din birou pe fereastră, în lumina felinarului oprindu-se la poartă stăierul lung și înalt, ca un șlep vechi cu cioc, ultimul în București, cred, de la luna e Gheorghidiu, și el apoi a urcat cele câteva trepte. Greui și cobrajii căzuți sub fâlcile strânse, cu hainele cu pulpane așa de lungi ce-l făceau pitic, când era necăjit și era cazul, părea mult mai bătrân, era afară zluată și fulguia. S-a oprit obosit în vestibul unde i-a ieșit înainte tata și a rămas pe gânduri cu paltonul pe el îndelung. Târziu ca din senin Tu nu știi ce scriu gazetele? Și cum tata în vestă după vechiul lui obicei era nedumerit?" I-a un ziar independent de seară, cu o notă pe care o găsești la colecție, căutând numărul gazetei, nu mai știu care dintre cele trei, dar data da, că era aproape de Sfântul Dumitru, cred 19 sau 20 octombrie. Țin minte data pentru că alte întâmplări, mult mai personale din lunile acestea, mi-au rămas limpede în minte și îmi servesc ca puncte de reper. Iată după colecția ziarului nota. De D. nu a făcut marele acte de curaj de a atrage atenția că adevăratul dezastru de la CFR își are o bârșă în combustibilul cu care sunt aprovizionate CFR. Cu venirea domnului Nicu Teodorescu la direcția generală a CFR s-a instalat la această direcție o concepție cu totul diametral opusă. Căile noastre sunt furnizate de întreprinderile particulare cu o cantitate de 250 de vagoane de cărbune anual. Deocamdată și din primul moment ținem să se știe nu avem nicio obiecție de făcut în privința sprijinului, întregului sprijin la care are drept industria minieră. De existența acestei industrii, recunoaștem fără înconjur că sunt legate mari interese de viitor național. Afirmăm însă, pe baza datelor pe care le posedăm și care vor fi relevate cu ocazia discuției la buget, că foarte ușor și fără nicio atingere serioasă a intereselor industriei miniere, se pot reduce cheltuielile la CFR cu mai multe sute milioane, Ba, prin oarecare sforțări, cu miliarde. Despre asta, pe mâine. Își sprijinea bărbia în ambii pumni pe marginea fotoliului. Nu-ți miroase? Pe cine bănuiești? Vreau încercare a gazetei de a stoarce bani? Nota e din afară. E probabil să fie dată de cineva din partid. Ascultă-l, Dacă apar articolele astea, o să transpirăm mult, cu tot frigul de afară. Să întrebăm la gazetă." Deprisos. Nu e pornită din redacție, iar ei nu dau amănunte." Au discutat îndelung și eu i-am lăsat foarte necăjiți ce aveam treabă în camera mea ca să caut niște cărți de mecanică veche. El a mâncat la noi, era a doua zi tata era tare mulțumit. Nu știu ce au făcut, dar era încântat căci gazeta de seară, într-adevăr, n-a mai publicat niciunul din articolele promise pe mâine. Nu știu însă ce cap au făcut amândoi, unde se vor fi găsit când au citit în după-amiază aceea gazeta lor proprie. Eu am trecut pe la cinci după-amiază pe acasă ca să aduc mamei niște cumpărături și am găsit pe amândoi plimbându-se prin birou de parcă aveau nevralgie. În pagina ultimă a veacului, un articol tipărit cu litere negre și dese denunța scandalul nemaipomenit al furniturilor de cărbun pentru cale ferată. Un subtitlu pe trei coloane sporea în tărie. Statul jefuit cu un miliard anual. Gheorghidiu avea din când în când câte un surus strepezit de parcă ar fi mâncat aguridă. Ce-i de făcut? Și-a ridicat receptorul căci sunase cu gândul aiurea. A răspuns că a în locul lui tata. Da, tănase Vasilescu. Da, eu. Tata întreba cu privirea nedumerită cine e, iar eu îl priveam surprins. Alo, alo, cine e acolo? iar după un minut de ascultare cu fălcile căzute ca că la un copoi, de culoarea tărâțelor, sec. du în... și așa mai departe. Înțelegi? du în... și întorcându-se către noi. Unul care ne felicită pentru admirabila campanie din veacul în chestiunea combustibilului de la calea ferată. Tata a întrebat apoi la telefon, probabil pentru a doua oară, dacă a venit la redacție la dima. De data asta l-a nimerit și l-a chemat la noi. A venit într-un palton maron, scorțos, cu fular de cașa, cu patrate galbene roșii. Când a sunat, Nae Ghidiu a trecut greu într-o cameră mai mică, vecină cu biroul, și-a urmărit fără îndoială de acolo discuția. Tata l-a poftit jos, a insistat când Ladima voia să stea în picioare. Nu, ia te rog loc!" Și apoi, indulgent. Domnule Ladima!" dumită dumitale credință, a fost surprinsă și azi a apărut în gazetă un articol despre care, ce să-ți spun, sunt uimit." Ladima parcă suflecat, cu buzele strânse și mustața ridicată. Da? Care articol?" Cel cu căile ferate, cu furnitura de cărbun." A precizat de-a dreptul oarecum bătăios. Eu l-am scris." Tata a început să se bâlbâie. Și-a ridicat ochelarii negri, i-a pus iar. Nu găsea cuvinte. Cred că, dincolo, Gheorghi Tiu fierbea. Să știi că n-ai dreptate. Loviști prin asta în 15.000 de muncitori și într-o industrie națională necesară statului. Ladima fierbea. Domnule Vasilescu, e o glumă liberală a această industrie necesară statului. Deocamdată văd că, pentru moment, e mult mai necesară statului ei decât ea statului. Dacă s-ar arde păcură, dacă s-ar importa chiar cărbuni domnule Vasilescu, statul ar realiza o economie de un miliard anual. Am socoterile însărtari la birou. Acest miliard e băgat în buzunar de câțiva escroci care constituie un Consiliu de Administrație și clientele lor. Președinte al Consiliului de Administrație, al uneia dintre aceste mine, era Anae Gheorghidiu. Nu există stat în lume mai jefuit decât acest stat românesc. Domnule, la Dima, te înșel, te grozav. Acolo sunt oameni încercați, cu dragoste de țară. O dragoste foarte costisitoare. Cunosc oameni care și-ar iubi țara și pentru mai puțin de un miliard. Domnule Vasilescu, eu nu vă înțeleg. Ceea ce am admirat la dumneavoastră era despărțirea de liberali, căci vă bănuiam dezgustat fără îndoiala de spiritul lor deja în averea statului. Veacul trebuia să fie, așa am crezut că doriți." un tranșeu de protestare împotriva unor metode vechi, o tribună pentru promovat tot ce e dorință de reînnoire în moravurile noastre politice. Așa a înțeles și publicul și de aceea ne caută și ne sprijină. Domnule Ladima, domnule Ladima poate că ne-am înțeles greșit, dar noi nu luăm atitudine nici împotriva lui Ionel Brătianu, nici a lui Vintilă, nici chiar a partidului. La urma urmelor, nici cu Partidul Liberal n-am nimic ca flamură. Răspunse la Dima aparent concesiv, mai mult din jocul frazei, parcă, dar concesia nu era desigur bună. Nu se dovedi sinceră. Dar statului major e o adunătură de jecmănitori ai statului. De altfel, dacă nu ne înțelegem, e o soluție foarte simplă. Vă rog să primiți demisia mea. Și s-a sculat nervos în picioare, a vrut să facă un gest, pe urmă, prea schematic. Bună ziua! Și-a plecat pur și simplu. Tata a rămas în fotoliu cu mâinile moi împreunate pe pânte. și-a scos ochelarii și a început să-i șteargă apoi nedumerit. Naeghe Ghidiu, a apărut de dincolo, a păsat și așa de îngândurat încât capul îi părea și mai mare. E nebun!" și după un răstimp pentru el însuși. E nebun!" Ai văzut? Pleacă de la gazetă." Cum o să plece? Moare fără el." Păi atunci..." După cum văd, nu e niciun mijloc. Gheorghe Gheorghidiu a fumat pe gânduri, a murmurat apoi cu mimică și cu sinceră părere de rău. Păcat de el, ce o să facă? Rămâne pe drumuri. Și tot mai intristat. Nu se renunță așa ușor la o leafă de 20.000 de lei pe lună. Pe urmă s-a întors spre mine. Ascultă, Fred, tu ești prieten cu el, tu ni l-ai adus. Na, 2000 mii de lei și dai diseară să mănânce într-o cameră separată la Chateaubriand dacă mai e deschis Am respins firește banii. bani naie? lasă banii acum Nu, ei de la mine E adevărat că trebuia să fie o întâmplare absolut excepțională ca să dea de la el Surâd căci mă simt ca legănat de nedumerire Încerc, numai că o să fie deprisos, e foarte încăpățânat Fred, ascultă ce spun eu fă bine la acesta, dacă ți la el, care talent. Gazeta e bine făcută." Și ca în paranteză. E ca vaca nărăvașă, după ce-a umplut și ștarul, dă cu piciorul în el și îl răstoarnă. Vezi, începe cu icre negre, deși și homar, friptură în sânge și nu uita șampania. E nedus la dame de multă vreme, se pare." Și scurt. Acolo dă tu de la tine, hai." N-am avut încotro și am telefonat lui Ladima, întrebându-l dacă vrea să luăm masa împreună. A primit bucuros. Dar toate încercările mele de a-l înmuia au fost deprisos. Stătea pe gânduri, rezemat de spătar, fuma țigară după țigară. Mi-a spus apoi cu o tristețe care m-a uimit și m-a acoperit ca un doliu. Dragă domnule Vasilescu, nu te supăra. Eu sunt un om care scrie și dacă nu scriu ceea ce gândesc, de ce să mai scriu? Nu pot altfel." Totuși, în zorii zilei, am obținut făgăduiala că în chestia aceasta a cărbunilor va amâna campania pentru mai târziu. În legătură cu gazeta, mi s-a întâmplat în zilele acelea o neînțelegere destul de penibilă pentru nervii și demnitatea mea. Era la vernisajul unei expoziții colective a unui grup de pictori și sculptori de avantgardă. O expoziție foarte frecventă, cel puțin la vernisaj, din pricina că era moda de a fi ostentativ, de a fi neapărat îndreptat împotriva cuiva. Ciudat era însă că această expoziție era îndreptată chiar împotriva artei, jos sarta. Mai curând însă împotriva tuturor camarazilor care nu aveau talent, niciunul să parese deloc. Mai venea lume și din pricină că la vernisaj avea să vorbească un ziarist foarte cunoscut, combativ și revoluționar permanent. Cum luase obiceiul de a vizita expozițiile de pictură, am venit încă de pe la ora 11. Am găsit-o pe doamna Tea acolo, înconjurată cu grabă și oarecare emoție de grupul de expozanți care făceau și oficiul de gazde, deși ei o socoteau oarecum de al lor. Numai faptul că era acolo și pentru mine sala cartonată devenise nucleul Bucureștilor din ziua aceea. Împiedicat să vorbesc cu ea de atâta timp, simplul fapt de a o vedea și de a fi în aceeași sală îmi dădea un soi de febră interioară. Pentru că era toamnă târzie, deși vremea era mereu frumoasă, avea un mantou de stofă de culoarea piersicii palide, cu mânecile terminate prin mici manșoane atașate, de lutru castaniu aproape negru. Din același lutru, gulerul înalt, croit ca de tunică, desfăcut la gât, îi încadra obrajii ca într-o catifea neagră, caldă, iar jos la poale, din aceeași blană, o bandă lată ca de două palme de jur împrejur. În rudirea de culoare dintre opalinul stofei și căldura garniturii de lutru era un farmec în plus. O înconjurau toți, poate și pentru că știa să se facă ea singură înconjurată, avea un aer de doamnă ca o stăpână neoficială și erau bucuroși de un musafir care sporea interesul sălii. Surâdea mult, dar cu un soi de rezervă de om care nu ținea prea mult să se amestece cu ceilalți. Cu un aer binevoitor și absent, ca întotdeauna când era în lume, de obicei nu poza din potrivă, acasă între prieteni buni, Sta da pe un scaun strâmb, dar acei parcă ține cu orice preț să evite familiaritatea. Prin cuprinsul sălii, ai cărei pereți erau îmbrăcați într-o pânză de sac de culoarea cartonului și iluminați de sus de niște jgheaburi mici de zinc care cuprindeau o albe ca rampele de teatru, erau niște fotolii joase de forma celor americane, dar din lemn gros în întregime și tăiate parcă în felii negre, alternate cu gălbui. Totul avea un aer ușor, improvizat, de decor de teatru. Nu scosese mănușile mici de piele care îi răsăreau din mânecuțele manșoane și parcă sta în adins cu coatele sprijinite așa ca să-i sublinieze frumusețea mobilă a mâinilor înmănușate. Picioarele de la genunchii goi și rotunzi în jos, rochile erau mereu scurte, înceapii de culoare a nisipului, desăvârșit în pinș, erau lipite unul de altul, iar din plicina că fotoliul în care sta era cam jos, lungite oblic. În toată figura îi apăreau ochii acum de un safir mai fumuriu, nu albaștri intens ca altădată, și dinții albi descoperiți de câte ori râdea cu fața în sus, cu gâtul în către cei care o înconjurau în picioare. Când începuse să fie lume tot mai multă, a apărut și la Dima într-un palton prea larg, ca cu fular de lână în pătrățele galbene și roșii. Cum l-a văzut, doamnate, i ieșit înainte bucuroasă și, aproape fără să se scuze față de ceilalți, i-a luat brațul târându-l într-un colț, cu toate că el se lăsa dus cu o oarecare rigiditate orgolioasă. Am înghețat și cu inima stoarsă, parcă de un pumn nevăzut, urmăream nedumerit și cu o teamă ca de diagnostic figura ei foarte animată. Ochiii deveniseră de un albastru mat, oțeliu, își ținea cu mâna înmănușată ca o agrafă minunată, mantoul descheat de nasturi și -i vorbea viu cu o intensitate nervoasă. Mă întrebam uluit dacă nu e ceva între ei, dacă el n-a jucat un soi de teatru tăcut și intens, ascunzându me abil și fără gesturi, totul, îmi ziceam, pe de altă parte, că-i firească înflorirea aceasta de veselie când își vede un prieten care a intervenit pentru ea cu atâta bravură și loialitate, dar mă întrebam și dacă nu cumva gestul lui nu fi impresionat o atât de mult încât să înceapă să-l iubească cu asemenea femeie pe care tot ce e frumos ca gest și cinste o stupefiază, o tulbură, ești totdeauna neliniștit. Totdeauna acuza primirea, înregistra ca un serismograf fiorul oricărui gest frumos și eram frământat căci simțeam că nu se poate ca ea să nu fi fixat bravura lui. Eram pe vremuri melancolizat, parcă acum nu, de orice actor care juca subtil, de un domn care spunea lucruri frumoase într-un cerc din care făcea parte și ea, de un tip prea bine care era dezinteresat amabil cu ea. Mai ales de cei care erau bine, deși nu-i făceau deloc curte, mi-era teamă să nu stimuleze în ea orgolul de a impresiona. Urmăream acum mimica ei fără să înțeleg nimic, cu impresia nedefinită și totuși sâcăitoare că acolo se decide ceva care mă privește ca o linie care se interferează cu linia destinului meu. Nu era întâia oară când o priveam și interpretam mimica atunci când vorbea departe de mine. Ca și acum, de multe ori mă întrebam exasperat ce poate să spună altcuiva decât mie. Aș fi vrut să fiu aproape să ascult dar tot ce era bărbătesc în mine se cabra. Pe de altă parte, știam că orice banalitate capătă din pricina vocii ei timbrate, inflexiuni nuanțate, ca un tremur de înserare, un înțeles sexual care mă dezola. Câteodată, când el răspundea ceva care o contrazicea vădit, trăsăturile feței ei se relaxau, gura ei se arcuia în jos obrajii se destindau dezamăgiți. Se vedea că e nemulțumită, enervată. Își privea mâna liberă strângându-i gânditoare degetele înmănușate în podul palmei, pe rând, ca o mână arătătoare într-un afiș. Eram exclus din convorbirea asta ca dintr-un imperiu pierdut care se crea din nou fără mine. Atunci am simțit în mod stupid, ca și când gândurile mele bărbătești n-ar fi fost luate în serios, de un spirit zeflemist străin, nevăzut, că trebuie să aflu cu orice preț, chiar al unei umilințe ce vorbesc cei doi. M-am hotărât să mă apropii cu sentimentul de risc incalificabil cu care un trădător se duce la o legație străină. Nu faptul de a o spiona mă demoraliza, pentru că, de mult, printr-un soi de pact rușinos cu conștiința mea, hotărâsem că trebuie să-i citesc uitate, că trebuie să iau informații despre ea, ba de vreo două ori o urmărisem și pe stradă chiar. Ceea ce sporea mizeria mea era că spionajul de acum era riscat și ridicol, de o îndrăzneală de sugestionat care nu mai poate raționa. Mă strecuram prin asistență, care acum era foarte numeroasă, calculând să ajung în spatele lor, îmi alisese chiar tabloul pe care să mă prefac căl admir absorbit, când a fost reținut de o mână solidă. Ce faci, diplomatule?" Era scriitorul cunoscut, voinic și binevoitor, care mă privea cordial și protector. Ei, cochetesc cu arta? Și întorcându-se către un domn care le așa. Domnul Fred Vasilescu, diplomat, sportiv, dansator, etc., în flagrant delict de frecvență artistică. Ce femeie te aduce pe aici? Spune drept. Mă întreba, convins că e cu neputință ca un tip ca mine să privească ceva din artă sau, în sfârșit, să aibă alte legături cu arta decât acelea de braconier al amorului. E adevărat că, deși venisem dintr-un oarecare snobism, eram totuși acolo pentru o manifestație de artă și numai incidental acum arta și tot restul lumii erau trecute într-o zonă de interese limitate, cum era expresia la modă și, într-adevăr, numai o femeie polariza toate gândurile mele. Chiar de femeia aceasta el mă depărta, târându-mă cu seninătate spre un panou maritim cu jumătăți de corăbii, cu faruri întrerupte de parcă totul ar fi fost pictat pe sticlă și, spart fiind, n mai știut nimeni să potrivească bucățile la loc, punându-le apoi la întâmplare. Ei, pricep ceva? M-a întrebat provocator, cu un zâmbet voinic și jocoritor, de parcă ar fi asistat la cine știe ce experiență experiență caragioasă. Eu eram acum însă toropit și indiferent la jocuri, ca un anesteziat cu stovaină, dar cu mintea mai limpede, mai intensă, cu mult mai activă decât de obicei. Doamna T. ruga cu o stăruință nervoasă și excesivă pe Ladima, pândind în privirea lui, cu zâmbete luminoase întrerupte, să vadă dacă ajunge până la el, dacă atinge în rezistența lui pedala care să răspundă afirmativ. El părea foarte încurcat, iar ea, pornită, avea aerul că depinde de răspunsul lui. Mi-era cu neputință să surprind măcar vreun fragment din conturul inteligibil al unei fraze, ca să pot reconstitui convorbirea lor, dar cum îl știam pe el foarte inteligent și pe ea atât de emotivă, simțeam că acolo e o devenire în care eu eram deprisos. Scriitorul insista mereu fără să observe cât sunt de nervos, până când surprinzându-mi direcția privirii, m-a interpelat mirat. Nu-i fi pus gândă rău urâtea aceleia care stă de vorbă cu Ladima. Șefule, este știam om de gust. Parcă m-ar fi stropit cineva cu o cană de apă ca să mă deștepte dintr-o reverie stupefiantă. Am ridicat din numeri ca insultat de această presupunere, dar în mine s-a instalat un semn de întrebare, ca gravat cu un stilet acid. Să fie într-adevăr urâtă? E posibil, deci, ca un scriitor om presupus de gust, să o găsească urâtă? E adevărat că acum, parcă scăpat de hipnoză, nici mie nu mi se părea frumoasă. Fața ei, care de obicei era absentă și gânditoare, înregistrând interior și lin cele mai mici nuanțe ale clipei, de putea i putea urmări succesiunea gândurilor doar pe crisparea ușoară a buzelor pe obraj, pe ochii albăstriți ca trecerea umbrei unui nor pe apă, era acum foarte vie, prea expresivă, cu un fel de mimică nuanțată, ochii înșiși nu mai aveau vioriul albastru al clipitei de gândire, ci erau pozitivi strălucitori, dar ca oțelul, buzele se răsfrângeau de o mobilitate excesivă, pândind răspunsul lui Ladima. Nu era întâia oară când față de mine se spunea că e urâtă. Mai ales când era necăjită, legată de nemulțumiri practice, pierdea foarte mult. Ochii își schimbau culoarea și se adânceau în orbite. Cornea i se injecta cu fire roșii și parcă devenea de sticlă, toată se veșteja subit. Atunci își neglija și ținuta. Frumusețea ei era foarte sensibilă la viața interioară și cred că niciodată n-a fost mai frumoasă ca la vreo câteva luni după începutul iubirii noastre, când părea exasperată de iubire. Și atunci avea ochii intenși dar de o limpezime care făcea ca albul ei nu era chiar alb. Avea ceva din catifelarea nedefinit verzuie a unei petale de trandafir alb, căruia îi s-a injectat artificial culoare verde, să dea o impresie de vis. Ardea toată așa cum nu mi s-a întâmplat să simt fierbinte un corp omenesc, de o sănătoasă mlădioasă și sprintenă de animal tânăr. Buzele erau într-o tensiune mică de fiecare clipă, totuși fără răsfrângeri tari ca acum. E adevărat însă, pentru că depășise împarcă limitele, într-o vreme toate acestea amănunte se exageraseră ca într-o exasperare. Ochii deveniți prea fix, ieșiseră puțin în afară, albul lor se mărise straniu, buzele îi erau aproape crispate. Căpătase și un tic foarte nervos de a aduce mâna la rădăcina gâtului, în adâncimea unde se întâlnesc tendoanele. Era în vremea celei mai mari exasperări senzuale dintre noi, când ne închideam ca niște demenți în vreo cameră de hotel ardelean, de sâmbătă seara până luni dimineața. Nu-i plăcea nicio perversiune, nicio rafinerie așa zisă de femeie modernă, dar punea atâta iscusință, știa să abuzeze de toate posibilitățile posesiunii, să ceară simțurilor prelungirii iscusite, totul până în pragul nebuniei, când dezlănțuirile brușce, după atâta rețineri, nu mai știam de ne vor lăsa în toate mințile. De sâmbătă seara până luni dimineața, arzând mereu, nu era niciodată la fel cum, desigur, nu e niciodată la fel ca apriciul în zbor. Din picina acestor ore îndelungi, petrecute împreună, întâlnirile cotidiene grăbite, totdeauna automatizate și deziluzionate, nu ne mai interesau. Așteptam tăcut și concentrat mica noastră vacanță săptămânală, căci buna negustoriță nu lipsa niciodată de la magazin, sau aproape niciodată.